És divendres 3 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que tornen les activitats de la Fundació Josep Pla i ho fan aquest cap de setmana amb una ruta i cuina i paisatge, ens ho explica l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla. Música També us recordarem que demà a les 10, nit de veneres a Ràdio Palafrugell amb 18 grups i artistes convidats a través del canal de YouTube d'aquesta emissora i també al 107.8 de l'FM. En aquest informatiu conversarem amb Pau Lledó, regidor de Mobilitat, que donarà els detalls del nou aparcament del mercat. Una passa més per pacificar la zona centre de cotxes. La informació comarcal ens portarà a actualitzar el cas de la dona i la nena atacades dilluns a Sant Feliu de Guíxols. La jutgessa ha dictaminat presó sense fiança per a l'home que les va atacar. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que la caldeta de biomassa del Barceló i Mates encara la recta final. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres, com era habitual abans de la Covid-19, amb la previsió meteorològica que ens porta des de l'Observatori de l'Estatit en Josep Pasqual. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres, 3 de juliol, i ho farem explicant que la Fundació Josep Pla torna a oferir diverses activitats en aquest mes de juliol. Progressivament doncs, les activitats culturals de casa nostra com heu pogut anar escoltant i veient i llegint en els darrers dies doncs, tornen a ocupar el seu espai en el dia a dia del nostre municipi. A finals de maig era quan la Fundació tornava a obrir les portes de la casa en la que va néixer l'escriptor Palafrugellengui, que és la seu de la Fundació, i en aquest sentit, en aquesta fase de represa, amb el juliol, també tornen les activitats de la Fundació Pla. L'Anna Aguiló, que ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell en aquest matinal, ha volgut destacar la importància que els visitants coneguin l'oferta que promouen. Turísticament, per exemple, doncs, està molt clar que, que les campanyes s'han de fer de cares al turisme de proximitat i per tant amb un usuari que ja ens coneix i que per tant torna i, i si és important doncs, perquè ja ens coneix, doncs és important donar-li les explicacions de tota l'oferta cultural del municipi mm -hmm. perquè bé, ens provem que, que els espais públics doncs, poden estar col·lapsats, les platges s'han doncs, de tancar perquè a l'hora punta hi ha molta gent doncs és important que la gent sàpia que, que a part d'anar a la platja doncs, té moltes altres activitats a fer i que es poden repartir llarg de tot el dia. Les activitats s'inicien aquest cap de setmana amb una proposta recurrent de la Fundació. En aquest cas, demà dissabte a les 12 del migdia tindrà lloc el Josep Pla Cuina i Paisatge, en aquest cas a Pals. És un combinat de ruta Josep Pla i dinar com... com... Feien, està fent fins ara dins el programa de Josep Pla Cuner i Paisatge mm -hmm. i en aquest cas el dinar és el restaurant de Calamonsa de Llofriu i bé, eh, eh, esperem que, que aquest juliol ens vegi eh, amb una mica d'activitat doncs, eh, a part tot, no? Mm -hmm. eh, nosaltres, nosaltres hi posem el nostre gra de sorra perquè la, la reactivació de tot plegat, sobretot també de la cultura, doncs Uh, sigui, sigui una realitat uh, en els moments que que som mica bé D'altra banda, posant la mirada en les activitats que es van haver de suspendre arran de la Covid-19, una d'elles recordem que va ser el taller de l'Aula de Lletres. Des de la Fundació, però, proposen una edició d'estiu en línia i gratuïta. Miquel Martín i Raquel Piccolo seran els que faran aquest taller els dimarts i els dijous respectivament. L'Anna Aguiló remarca que han apostat per aquesta fórmula, ja que és més flexible que no pas les videoconferències. D'aquesta manera, simplement accedint al web de la Fundació Josep Pla i fent un petit eh, gest, que és enregistrar-se. Llavors, eh, la, el, qui, a qui li interessa fer el taller doncs tindrà accés a les càpsules formatives, que eh, són quatre i els anirem posant cada setmana. La interacció amb el, amb el professor doncs, serà via correu electrònic. Em sembla que aquesta és una fórmula... S'intermitja, evidentment més presencial, però no és un, un taller vinculat a, a una plataforma com ara el Zoom mm -hmm. i, que sigui, i que sigui una convocatòria un dia i una hora, que a vegades això pot ser una mica fessuc en no el sentit doncs, que, que no tothom té aquell dia i aquella hora a punt. I tornant a les activitats presencials, recordem que el passat 5 de juny Josep Puller, director dels Jardins de Cap Roig, ens explicava els detalls del nou espai al Jardí de la Dorosi. També avançava que seria un espai en el que la Fundació Josep Pla hi realitzaria activitats literàries per a famílies com també per a un públic adult. La directora de la Fundació, l'Anna Aguiló, explica que aquest projecte aposta per autors i autores que tenen relació amb el mar i amb el nostre territori. I llavors ens han encarregat que programéssim una sèrie d'activitats a l'entorn de la lectura i d'autors que, que, que siguin autors patrimonials, autors eh, clàssics de la literatura catalana, que tinguin alguna cosa a veure amb el mar i amb, amb l'espai doncs, proper proper a la costa com, com són els jardins de Cap Roig. La primera de les activitats serà el dissabte 11 de juliol a les 12 del migdia i serà una activitat familiar titulada Llegim i sentim. Podeu consultar la resta de propostes de la Fundació Pla a la seva pàgina web i en aquesta primera edició, doncs, que s'allargarà fins al 19 de setembre, es posarà la mirada en autors com Caterina Albert, Josep Pla, òbviament, Joan Vinyoli i Joaquim Ruira. Per últim, cal recordar que per a totes les activitats que organitzen en aquest mes de juliol, cal reserva prèvia, podeu trucar al 972305577 o bé enviar un correu electrònic a info@fundaciojosepla.cat. Més notícies relacionades amb el nostre municipi, en aquest cas, doncs, per recordar-vos que aquest dissabte, és a dir, demà, a les 10 de la nit, teniu una cita amb nosaltres i és que des de Ràdio Palafrugell hem organitzat la nit de veneres a Ràdio Palafrugell, que podreu seguir a través d'aquesta sintonia, també a través del nostre canal de YouTube i a través de les nostres xarxes socials i la nostra pàgina web. Aquesta és una proposta alternativa a la cancel·lació de la tradicional cantada de veneres de Calella de Palafrugell i una vintena de grups de veneres i d'artistes de tot Catalunya s'han sumat a la iniciativa. Cada formació o artista, interpretarà la manera que ha escollit per a aquesta ocasió i, a més a més, com ha comiat diverses formacions participants, interpretaran conjuntament el meu avi com marca la tradició. Aquesta nit de veneres començarà amb la participació del grup a la Peix Fregit, que interpretarà pels camins que té la mar. El tancament serà a càrrec Deneus Mar amb la remendadora a la nit de Veneres de Ràdio Palafrugell, però també es comptarà amb actuacions dels grups Palafrugellencs porbó, els cremats, Indira Ferrer Morató i l'Empordanet, i altres formacions gironines que també s'han volgut sumar a la iniciativa seran els palamosins Norai, la família Balil de Bagú, però que estan afincats a Austràlia, les gironines Les Enxovetes, els pescadors de l'escala i la garrotxina Clara Bonfill. També de la resta de comarques catalanes estaran representades amb els grups Port Vell, de Barcelona, Barca de Mitjana de Premià de Mar, Pelé Macleot, de Mollet del Vallès, els Rausencs-Balandra, el grup Oira de Lleida, Franç Cospinera i Maria Poyatos de la Garriga i els escamarlans de Palau Solità i Plegamans. D'aquesta manera, la cantada de Ràdio Palafrugell comptarà amb una àmplia representació de grups de cants de taverna i de veneres i s'oferirà un ampli ventall d'interpretacions i propostes. Aquesta iniciativa, com us dèiem, la podeu seguir demà dissabte 4 de juliol a partir de les 10 de la nit pel canal de YouTube d'aquesta emissora i posteriorment també per les xarxes socials i la nostra pàgina web i a més a més Ràdio Estel portarà aquesta cantada per tot Catalunya i Andorra a través de les seves zones i moltes altres ràdios locals catalanes també es faran ressò d'aquesta iniciativa en el que tots i totes les participants ho han fet de forma desinteressada per tant, així doncs demà a les 10 de la nit teniu una cita amb nosaltres ho podeu fer des de la forma tradicional, escoltant-les a través del 107.8 de la l'FM, i si no, trobareu un enllaç a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram, per accedir directament al canal de YouTube i veure aquesta retransmissió de la nit de veneres online de Ràdio Palafrugell. Avancem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell el darrer d'aquesta setmana i en aquest cas posarem el focus en una notícia que ja us explicàvem ahir, que us avançàvem en aquesta sintonia i és que l'Ajuntament adquiria 120 places noves d'aparcament al costat de la zona centre del municipi. Per saber més detalls, ens posem en contacte en aquest informatiu amb Pau Lledó, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell. Bon dia, Pau. Bon dia, Rubén. Doncs, eh, com deia, eh, són aquestes 120 places que ha adquirit l'Ajuntament de Palafrugell. situens On està ben bé eh, doncs situat aquest, aquest aparcament? Això perquè la gent, la gent que, que sempre doncs, ha anat a l'Antica Pràvo, eh, doncs això és el que és a l'Antica Pràvo, el xantar des del, del carrer Begú al, al Llevià i Serra, i a partir d'aquí, doncs, és un aparcament que queda a un minut tan sols de la zona centre i casos segons de la plaça de Can Mario. Per tant, en aquesta zona, és segurament l'última gran bossa d'aparcament que quedava ben a tocar al centre, i, i això, doncs, que és un aparcament que li donarà molt de joc tant de la zona eh, oest, que vens del Torre Gionama, com de la zona nord, que pots venir a través del Verdiga. Uh -huh. uh, en quina situació es troba aquest aparcament? Uh, o sigui, estava, diguem-ne, sense cap ús, no? Per tant, no sé si l'Ajuntament ha hagut de fer adquirir-lo, suposo, amb algun intercanvi. No, no, Explica'ns també com ha anat aquest, aquest procés. Aquest aparcament eh, l'estem treballant, com, a, com a aquest que diu, des de fa un any. Eh? I és un aparcament que, bé, únicament l'ús que tenia era un ús veïnal de lloguer de gratxos, uh -huh. i a partir d'aquí, doncs, eh, bé, un menys amb, amb la propietat, i els vam demostrar doncs, el nostre interès per adquirir uh, l'aparcament. En el cas, sí que l'aparcament, i a ningú se li escapa, que tenia una part de dalt, la part de la botiga, que és una botiga, doncs, uh, bueno, més que botiga, és, era l'antic supermercat del Cabravo. I a nosaltres ens interessava molt el tema de l'aparcament. Per tant, des de fa un any fins al dia, bueno, fins fa escassos dies, hem estat negociant, perquè ens interessava moltíssim aquestes 120 places, que són unes 100.000 places que segurament ja ho comentarem més endavant, però que per tothom tenen 60 60.000 gratuïts i això és una forma magnífica de treballar, de, de, d estar, d estar, de, de, donar, de donar rotació en el comerç i per donar una nova, oportuni una, una nova, oportunitat, una nova oportunitat, una nova força d'aparcaments a les zones centres. Sí que, uh, i per això abans d'aigua treballant, sí que aquesta gestió l'hem estat treballant des de diverses àrees de l'Ajuntament, no només des de mobilitat, per tant, agrair a tota la gent, tant polítics com tècnics, la feina que s'ha fet en aquest sentit. Uh -huh. uh, per accedir en aquesta nova zona d'aparcament, eh, també heu hagut de fer algun canvi perquè doncs, fos més accessible, no? perquè fins al moment doncs, per aquest carrer només hi podia arribar des d'una zona i per tant també heu, heu fet alguna modificació en aquest sentit. Sí, també era una petició de, del Mercat de Palau que ens van demanar a veure sinó només a través del Tor Torregional Mibaú, que és el sector oest, sinó que també del sector nord doncs, pogués, eh, es pogués accedir en aquest aparcament. Eh? A partir d'aquí doncs, nosaltres vam mirar amb el Departament de Mobilitat i amb diversos informes que vam fer, eh, vam mirar a veure quina era la millor solució a partir de la qual podés accedir, es pogués accedir des de la zona nord. I hem fet aquesta petita L, que quan eh, gires al carrer Garriga doncs, ara també pots girar a la dreta, petita, aquest petit carril d'incorporació que a més a més s'ha doncs, guanyat amb visibilitat pels cotxes que pugen del carrer Begú i a més a més s'ha doncs, aconseguit aquest batent de la zona nord que arriba d'una forma molt fàcil a través de manufactures i a través del vial nord. Al final el que nosaltres volem també, i entenent que el Torrejonama és una via eh, que no és una via d'accés a una part de, a l'altra del poble, m'ho encara sublims i nosaltres el Torrejonama l'entenem com una via comercial. Per tant, una via comercial sí que hi poden passar vehicles, òbviament, però eh, tenir aquestes dues entrades per la zona nord i la zona oest, nosaltres ens descongestiona molt més el centre. Uh -huh. uh, aquesta, aquesta zona, com has dit, doncs està res a un minut del centre i per aquest motiu també doncs, el nom que li heu volgut donar doncs, està en relació no? amb el mercat de, de Palafrugell i en aquesta zona doncs, més comercial. Sí, això és una proposta que va sorgir sobretot des de, de l'IPEP d'en de Joan Vigues, el regidor uh -huh. i és és una clara, és una clara uh, declaració d'intencions és a dir és un aparcament que donarà molta vida en el mercat de Palatfrugell nosaltres ens agrada moltíssim el nom perquè és que és a 5è a un minut al menos d'un minut estàs, estàs uh, a la zona del mercat uh, ja no parlem dels diumenges del mercat del mercat setmanal uh -huh. que també donarà moltíssima més vida i és una... bé és, és, ja dir que aquesta aquesta, aquesta, aquest nom dona eh, tota la continuïtat en aquest mercat i evidentment en 120 places eh, que com he dit són 60 milers gratuïts i això significa que hi haurà rotació perquè al final és veritat que la gent diu, ostres, zona blava, zona blava, zona blava però la zona blava al final, eh, la capacitat que té és donar rotació, i si és donar rotació, l'activitat econòmica és més girant. I si l'activitat econòmica és més girant, la projecta millor, i si per la projecta va millor, doncs en aquest sentit tots contents. Mm -hmm. Ara et volia preguntar per aquest fet. Eh? Ja ens has comentat aquests 60 minuts que, que tindran de forma gratuïta els vehicles que hi accedeixin. Eh, per tant, el sistema, eh, que, eh, ja ho he dit, és zona blava, eh? no, no és una barrera, sinó és eh, zona blava. Bueno, hi ha una barrera, mm -hmm. hi, ha una, hi haurà una barrera eh, i aquesta, aquest aparcament doncs, estarà gestionat per una empresa que es diu Ibiscus. Per tant, aquesta empresa col·locarà una sèrie de material dins de l'aparcament i no serà ben bé allò d'anar a treure, d'anar a expedir el tiquet de la zona blava, mm -hmm. però sí que hi haurà, per exemple, el mateix sistema que hi pugui haver, o un sistema similar que hi pugui haver-hi a l'aparcament autoregionalment o a l'aparcament d'Estiu del Casal, sí. o a l'aparcament de Camp Mario. Per tant, seguirà la mateixa, la mateixa tesitura. Per tant, eh, aquests 60 minuts, que per nosaltres creiem que és molt bo per la gent que pugui doncs, anar al mercat, fer la compra, o simplement doncs, anar a fer un cafè, a buscar el diari, a buscar el pa, doncs nosaltres estem convençuts que això ens en donarà molt de joc perquè hi hagi eh, places lliures, perquè hi hagi aquesta rotació de places que estem convençuts que anirà molt i molt bé uh -huh. doncs aquesta és la principal novetat que ens aportaven doncs, en, aquests, en aquestes darreres hores eh, des de l'àrea de mobilitat de l'àrea de promoció econòmica també perquè com bé deia en Pau doncs, ha estat una feina entre diferents àrees i que doncs, té un benefici per, a, per al municipi en general amb aquesta millora d'aquesta doncs, zona d'aparcament, 120 places es, es diu ràpid però Déu-n'hi-do eh, era, era un dels objectius que, que ja has comentat teniu mercats des de, des de feia temps no? Per, per la gran quantitat que, que, de places que hi havia. Sí, al final, comptant a la zona centre, tenim en bosses d'aparcament 711 places. 711 places eh, són moltes places a la zona centre. Si nosaltres eh, fem un estudi, veiem que normalment la rotació de cotxes de, en, un, en una, una plaça d'aparcament són de 4 o 5 cotxes al dia. Per tant, hem de multiplicar aquests 711 per 5 o per 4 i això... Uh, va llindar de 3.000 cotxes al dia que, que interactuen doncs, diguem a la zona centre. Per tant, no només això, sinó que també nosaltres uh, tenim, tenim un pla de, de política d'aparcaments de zona centre. Quan vam arribar a zona de Palafrugell, disculpeu, que mm -hmm. també té una gran incidència a zona centre, quan nosaltres vam arribar no vam trobar una política d'aparcaments i per tant nosaltres comencem a nodrir uh, comencem amb aquesta política d'aparcaments, a nodrir de, de tot l'aparcament possible a la zona centre i a partir d'aquí, doncs, uh, Comencem per aquí i segurament ens espera un mandat de polítiques d'aparcaments uh, que, que, que ho anirem treballant. En aquesta línia, vaig acabar en pau, uh, en el darrer any, no? en aquest primer any de mandat i també en els darrers anys de, del mandat anterior, quan vosaltres estàveu al govern, ja vau fer aquesta clara aposta per pacificar el centre, per, doncs, podem dir, tancar-lo l'accés de, de vehicles al màxim possible. Aquesta actuació d'aquesta adquisició d'aquest aparcament, suposo que va en aquesta línia i no sé si en els propers dies, en les propers setmanes més a, o en els propers mesos tindrem més notícies de carrers doncs, que seran per a ús exclusius de vianants d'aquesta zona centre. Segur, segur. I a més a més, tindrem... Hem tingut moltes converses en aquest sentit. Eh? Ja des que vam arribar, uh -huh. fa un any i un mes, hem, hem anat treballant en aquest aspecte, eh? fer una zona centre molt més amable. També hem fet doncs carrils bici que indefatiblement van a la zona centre, per tant és una, clara des... és una declaració d'intencions també. També a llarg d'aquest estiu eh, acabarem de desenvolupar carrils bicis que ens afalten, com per exemple un carril bici segregat al Torre Junama i també a la plaça del Mil·lenari. I per tant tot això aposta per un transport sostenible per les persones eh, en el centre de tot i aposta per un centre molt més amable. Ja ho hem vist en el Covid, eh? Eh, la reducció de, de, de gasos contaminants, la reducció d'aquest transport a motor, el que ha provocat doncs, ha sigut que la natura s'hagi pres pas, que, que, que els efectes nocius dels aires s'hagin doncs, retirat una miqueta i per tant nosaltres hem d'anar per aquí, hem de fer un centre amable. Quan es tanquen els centres alguns dies el transport, els vehicles... Uh, sempre poso el mateix exemple el portal de l'Àngel de Barcelona poso d'exemples també les Rambles de Girona uh -huh. és molt bonic eh, perquè aquests espais aconseguits per les persones doncs sempre porta més gent i aportar més gent doncs, també sempre aporta uh, uh, que la gent faci un consum en el centre i un gast econòmic que això és el que tothom vol doncs de, de ben segur que nosaltres en les properes setmanes, en els propers mesos, com, com venim fent habitualment en aquesta sintonia, doncs ens posarem en contacte novament amb el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de, de Palà-Frugell, Pau Lledó, per comentar doncs, aquest, altres canvis que es puguin esdevenir en aquesta zona centre per fer-la encara més més amable i que sigui doncs, uh, ús exclusiu de, dels vianants. Pau, moltes gràcies per atendre la nostra trucada un dia més i ens, ens retrobem aviat. Merci. A vosaltres, bon cap de setmana. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Moment ara per a la informació comarcal que ens farà posar la mirada novament sobre l'atac que una dona i una nena van patir dilluns a Sant Feliu de Guíxols. Recordem que els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres al matí, els sospitós de ruixar una mare i la filla amb sosa càustica. Els fets es van produir dilluns, com us dèiem, al migdia al barri de Vilartagues de Sant Feliu de Guíxols. El detingut era un home de 45 anys de nacionalitat marroquina i amb domicili a la localitat Ganxona. La dona va ser ingressada amb cremades molt greus, mentre que la menor de 5 anys va patir lesions de poca intensitat. Després de l'atac, l'agressor va fugir i el jutjat d'instrucció 3 de la localitat, amb competència en matèria de violència sobre la dona, va ordenar la detenció de l'home i va acordar una ordre de protecció a les víctimes mentre se segueix el procediment. Els Mossos, com us dèiem, el van detenir dimecres al matí en una zona boscosa. L'home, que no té antecedents, va passar ahir a disposició judicial i la magistrada em va ordenar l'ingrés a presó sense fiança i, a més a més, manté l'ordre de protecció per a les víctimes. Segons informació facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, hi ha un historial de denúncies creuades entre l'agressor, la dona i el marit d'aquesta. Entre elles, una denúncia que el 30 de maig va interposar la dona contra l'atacant per coaccions. El jutjat d'instrucció número 2 va desestimar un ordre de protecció perquè no es donaven les exigències per adoptar-la. Tornem ara cap a casa nostra amb una informació de caràcter breu relacionada amb el medi ambient i, i també amb l'educació i és que la caldera de biomassa que s'està instal·lant a l'Escola Barceló i Mates és més a prop de ser una realitat. Després que la instal·lació d'aquesta caldera s'hagués d'aturar per la Covid-19, continuen a molt bon ritme les obres d'instal·lació d'aquesta caldera. Aquesta actuació consisteix en l'edificació d'una sala tècnica per acollir la nova caldera, modulant de biomassa de 300 quilowatts i elements hidràulics principals, així com una sitja, per emmagatzemar l'estella forestal d'origen sostenible. Les tres calderes de gasoil actuals, amb potència combinada de 490 quilowatts nominal i amb 48 anys d'antiguitat, la més vella, quedaran connectades mitjançant una canonada ubicada al forjat sanitari de l'edifici escolar amb tres bypass automàtics. L'ús d'aquestes calderes, d'acord amb el Departament d'Assenyament de la Generalitat, Secció d'Obres i Manteniment de Serveis Territorials de Girona, queda relegat com a sistema alternatiu o de suport en cas de d'averia o demanda extraordinària. El contracte formalitzat que recull aquesta actuació té un import d'instal·lació superior als 200.000 euros, juntament amb la gestió energètica integral per un període de 4 anys, que inclou la prestació de manteniment preventiu i correctiu amb garantia total i subministrament d'energia a a un preu de 0,0076 euros quilowatt hora impostos inclosos. L'actualització de la tecnologia emprada a la nova caldera, així com el canvi de combustible convencional fòssil a combustible local sostenible d'origen en biomassa forestal, farà que s'estalviï la combustió de 16.213 litres de gasoil C, també reduirà la massa forestal emmagatzemada amb bosc en una estimació de més de 35.000 quilos d'estella, evitarà, a més a més, el risc d'incendis, afavorint la silvicultura i els llocs de treball associats i estalviarà l'emissió de 52 tones de CO2. A més a més, d'altra banda, des de l'àrea de medi ambient, també destaquen que aquesta nova caldera reduirà la despesa energètica de la dependència en una estimació de 10.000 euros anuals en concepte de combustible i de pràcticament 3.000 en concepte de manteniment. A més a més, s'estima que el període d'amortització de la inversió serà inferior a 10 anys. D'altra banda, el confinançament de la instal·lació es divideix d'una banda en una subvenció a fons perduts de la Diputació de Girona per import de 72.250 euros i fons propis de l'Ajuntament per un import de 136.172,94 euros. A la finalització d'aquesta actuació, prevista a finals de joc, el consistori disposarà d'un parc de generadors de biomassa amb un total de 1.330 quilowatts nominals instal·lats a dos centres escolars i d'una xarxa de calor a la zona esportiva. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui divendres i com és habitual, o com era habitual, millor dit, recuperem una conversa que, tenim, que teníem cada divendres i cada dilluns en aquesta sintonia per acabar els serveis informatius. Ens estem referint a que ens posarem en contacte a continuació amb Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit. Novament doncs, tenim el ple de poder comptar amb ell. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Doncs Josep, eh, encantat eh, de tornar-te a saludar, de poder tornar a parlar amb tu. La veritat és que feia molt de temps que de nou fèiem i, ja, i ja en teníem ganes. Eh? Igualment. Doncs, Josep, amb tu doncs per la gent que ara fa dies que no ens escolta o que no ens escoltava abans i ens escolta ara, doncs, recordem que és el podriem dir, el nostre observador meteorològic de capçalera, Ell amb ell doncs repassem una miqueta els fenòmens meteorològics que succeeixen a casa nostra i també en el planeta doncs eh, per, per recordar no? fets i esdeveniments també que han tingut lloc. I d'altra banda, donc, eh, amb ells fem la previsió no? del que passarà el cap de setmana o durant la setmana a casa nostra. Comencem Josep, per aquesta previsió. Després toquem altres temes que també volem parlar amb tu. Eh, venim d'un dia, no? podem dir, des d'ahir a la tarda fins avui encara, amb inestabilitat. Això s'allargarà al llarg de, del cap de setmana, Josep. No, és, de fet és una situació que ara teníem uns dies doncs, de força calor eh, i humitat, una atmosfera carregada i ens ha arribat doncs una cua de front procedent del nord, de fet ara aquesta època de l'any hi ha masses més fresques sobre l'Atlàntic i aquí la Mediterrània doncs, ja hi ha temperatures més altes i, i més, eh, una atmosfera més carregada. I aquesta lluita entre les dues masses d'aire, doncs, a vegades passa això. Es va avançar, doncs, aquesta massa atlàntica i mm -hmm. el trobar aquesta massa càlida i humida, doncs, ens ha portat, doncs, aquestes pluges de la nit i aquest refrescament que ho agraïm, no? I això és una situació que no és gens rara en aquestes dates. A començaments de juliol molts anys passa això. Per tant, doncs, és una situació que eh, seguirà doncs, avui amb, amb aquesta mica de tramuntana no serà pas molt forta uh -huh. fins i tot eh, fins a mal de matí. I a partir de demà a migdia tarda, doncs es tornarà eh, a estabilitzar el temps, tornarem a tenir sol i unes temperatures que tornaran a pujar amb vents ja més fluixos. Hi un temps doncs més típic del mes de juliol. Uh -huh. Doncs eh, això és el que ens espera aquest cap de setmana, amb aquesta calma una miqueta, no? una miqueta de baixada de temperatures que, que ja ja s'agreeix eh, també ara per, per la gent doncs, que passa molta, molta calor, també a les nits eh, sobretot, que aquests últims dies ho notàvem, eh, que no, no acaba de deixar la temperatura. Eh, exactament, i ara doncs eh, això durarà avui, demà al matí, però a partir del migdia ja es tornarà, recuperar la temperatura i tornarem a passar calor. Molt bé, doncs, eh, doncs tot a punt per, per passar calor novament. Eh, aquesta doncs, és la, la previsió que, que us volíem oferir per aquest cap de setmana i d'altra banda amb en Josep doncs, també volem comentar una notícia que eh, veiem eh, llegíem la setmana passada al Puna Avui, en què el titular, Josep, era que la NASA et fitxava. Explica'ns una miqueta més això. Eh, bé, eh, sí, el titular és una mica... Gros. Eh, en realitat, eh, això ens hem de remuntar eh, uns mesos en darrere, de fet, a l'estiu passat, doncs, eh, un company de, de l'Institut de Ciències del Mar, eh, de fet, que ens coneixem tota la vida, el doctor Jordi Salat, doncs, em va proposar, o, o el que va fer, diguéssim, amb dades meves, doncs fer un estudi de tota la sèrie de dades de temperatura del mar, temperatura de l'aire, evaporació, eh, nivell del mar, totes aquestes dades i a partir d'aquí doncs va fer un juntament amb altres col·laboradors seus, com per exemple la Marflexes, uh -huh. eh, tot Miquel, eh, Jorge Vázquez, doncs, tots ells doncs varen fer aquest treball i varen arribar a la conclusió de de que eh, doncs, la temperatura del mar està pujant i, eh, i li varen donar, diguéssim, números eh, o valors en aquestes xifres, no? Uh -huh. I, eh, a més a més, ho varen comprar en dades de satèl·lit, justament de la NASA, que tenen doncs, aquests satèl·lits que mesuren doncs, el nivell del mar, mesuren temperatures, en fi. I, eh, doncs, hi va haver una coincidència molt, molt, molt gran amb, la, amb unes i altres dades, no? I això doncs, eh, fa 8 o deu dies el que va passar, doncs, és que a partir d'aquí, doncs, eh, persones de la NASA s'hi varen fixar i, i varen observars doncs, aquesta coincidència. i a partir d'aquí doncs, en el bloc de la NASA, doncs, en el bloc oficial varen donar aquesta notícia mm -hmm. de que les dades. Doncs, això, les dades delret coincidien doncs, força amb les dades de satèl·lit. Aquesta doncs és la notícia que, que coneixíem doncs, això la setmana passada, com, com bé ens eh, explicàvem abans. Eh, bé, de fet que, que la NASA doncs, eh, faci ressò no? de, de, de, també dels teus estudis, suposo que Josepai eh, no? una mica d'orgull deu sentir no? en aquest sentit? Eh, bé, eh, podríem dir una mica de responsabilitat perquè el problema. No, he, no és eh, que hi hagi aquestes dades i aquestes. el problema és que no n'hi ha gaires de dades mm -hmm. clar eh, si sí. o sigui les dades marítimes eh, tal com els ha fet jo eh, fan la barca anant a 4 quilòmetres mar en fora i vigilant doncs, que, que el temps sigui bo mirar de que no hi hagi llacunes mirar que els aparells estiguin en condicions mirar que definar al màxim doncs això no és el mateix que tenir un pluviòmetre al pati de casa. Uh -huh. Quan plou, buides la pluja i saps el que plou, no? Vull dir que és una mica, vol més dedicació, tot i que tampoc és això, però vull dir, vol estar pendent, no? I això fa, doncs, que es cassegin aquestes dades, lamentablement. Uh -huh. I, doncs, per això, doncs, quan n'hi ha algunes dades aquestes, se li dona més importància de la que realment té. mm uh -huh. Josep, de fet, tu portes eh, pràcticament 50 anys fent aquestes, eh, aquest recull d'informació i una informació que em fomentaves abans fora de micròfon, que també has pogut continuar fent durant aquests eh, mesos que, que hem estat confinats eh, eh, doncs, per, per la Covid-19, no? Eh, sí, de fet, és eh, clar com tothom, vaig començar a tenir problemes els primers dies i eh, vaig demanar, eh, doncs, el alguna acreditació, podríem dir, uh -huh. i em vaig, eh, doncs, vaig pensar que el més fàcil era contactar amb el Servei Metropològic de Catalunya, amb qui tenim, doncs, des dels inicis que va començar a funcionar, doncs, tenim contacte, uh -huh. i els hi vaig demanar, doncs, un document que m'acredités com a observador, i així ho, ho van fer, i, i cap problema, eh? Vull dir, eh, algunes vegades me l'han demanat, doncs, el, els Mossos o els municipals i, i els hi ha ensenyat cap problema. Doncs eh, Josep, aquests, eh, aquesta observació que continues fent eh, doncs, i que vas poder continuar fent, doncs, eh, gràcies a aquest permís. Donc eh, nosaltres des d'aquesta emissora, malgrat que triguis una miqueta de mèrit, podíem dir doncs, eh, donem la Nora Boet eh, també perquè per podíem dir reconeixement i de que hagué fet la NASA el, els teus estudis que portes doncs, això 47 anys fent eh, aquí a, a la nostra zona entre, entre Pagur i l'estartit. Seguirem parlant doncs d'aquesta temperatura al mar i de tots aquests fenòmens meteorològics que, que ens agrada tant comentar aquí. Ho tornarem a fer, doncs, cada dilluns i cada divendres sempre que en Josep pugui i nosaltres, doncs, com dèiem a l'inici, encantats de poder tornar a posar-nos en contacte amb en, amb en Josep i anirem comentant doncs, aquesta evolució de, del nivell del mar, de la temperatura i com deiem d'altres fenòmens que també siguin interessants de, de comentar en aquesta sintonia. Josep, moltes gràcies, bon cap de setmana i ens, ens retrobem dilluns. Gràcies a vosaltres i una salutació a tothom que, que ens escolta. Doncs recuperant la previsió meteorològica amb Josep Pasqual i avui, avui, i avui a més a més, doncs, parlant d'aquest fitxatge, entre cometes, que ha fet la NASA d'aquest observador de casa nostra, doncs, hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palau-Frugell, aquest darrer informatiu de la setmana. Per acomiadar, doncs diverses coses avui. d'una banda recordeu eh, demà a les 10 de la nit teniu aquesta proposta, que us portem aquesta alternativa a la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell, atès donc que es va suspendre des d'aquesta emissora, com us hem recordat en aquest informatiu, doncs hem fet aquesta proposta una nit de veneres online de Ràdio Palafrugell amb la participació d'una vintena de grups tant de Palafrugell com de tot Catalunya ho podreu seguir al 107.8 de l'FM aquí en directe i també en streaming al nostre canal de YouTube i a través de les xarxes socials. Per tant, no us perdeu aquesta cita, recordeu, demà a les 10 de la nit. D'altra banda, doncs, us recordem que tota la informació en aquest cap de setmana passa per radiopalafrugell.cat, també per les nostres xarxes socials, ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram i ara sí, ens acomidem doncs agraïm que un dia més ha us triat Ràdio Palafrugell per informar-vos del que passa al nostre municipi i d'allò destacat de la comarca que passeu un molt bon cap de setmana ens retrobem dilluns Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell de dilluns a divendres a la una del migdia i a les 7 de la tarda la vostra cita per saber què passa a Palafrugell Serveis informatius de Ràdio Palafrugell